повратки чи призивки у болгарів, у яких молоді мусять одвідати батьків молодої та переспати у них ніч. Тільки після цих одвідин, які відбуваються зараз же після благословення в церкві, вони дістають право спати разом. А молода, а часто також і молодий, що мусила досі мовчати – дістає право говорити. Більш-менш подібні звичаї знаходимо у стародавніх греків, у населення Камчатки, в Сіямі, де молоді застаються кілька місяців у батьків молодої, перші, ніж оселяться у власній хаті. Мабуть, це не що інше, як пережиток стародавнього звичаю патріархальної родини, коли чоловік мусив зоставатись у хаті своєї жінки. Ціла перезва, ключ до неї – слово «призивки» у болгарів. Мабуть, не що інше, як тільки модифікація цього звичаю ритуальних одвідин батьків молодої. Розділ 12. Висновки. Послідовний порядок церемоній Три акти весільної драми Пережитки стародавніх форм шлюбу у пізніших церемоніях Етапи шлюбної еволюції в українських церемоніях Весільні сезони Дівочі ярмарки Гетеризм Матріархат Роля старости та дружка. Сліди історичної епохи – кінець. Після того, як ми дали опис весільних звичаїв на Україні, наскільки детальний, наскільки дозволили нам спеціально зібрані до цієї теми матеріали, можна, здається нам, додати ще кілька спостережень – які ми подаємо, звичайно, з застереженням, але які, можливо, будуть корисні для тих, хто після нас візьме на себе вивчення цієї нової ділянки загальної етнографії. Вивчаючи зовнішній бік усіх цих звичаїв, ми помічаємо, що майже у кожному з них церемонію розпочинає та провадить дружко – що, здається, грає ролю супутника молодого. Перед початком кожної церемонії дружко просить благословення у старости, який має релігійну супрематію над усім, що має бути доконане під час усіх весільних церемоній. Далі кожний з цих звичаїв Являє собою сцену драматичного характеру Яка наподоблює переважно те, що колись було дійсністю Умикання чи купівлю молодої Обстригання волосся тощо Все це відбувається в супроводі хору Що своїми піснями пояснює всі акти Через які переходить церемонія Звертається то до того, то до іншого персонажа що грає ту чи іншу ролю у весільному святі. Ми маємо далі цілу серію послідовних сцен, пересякнутих релігійним та драматичним характером, чи краще сказати літургійним, з певним числом персонажів, що з них кожний має цілком означену роль, і нарешті з хором, який абсолютно відповідає хорові стародавнього релігійного культу та стародавньої драми. Вивчаючи послідовний порядок, за яким ідуть всі ці сцени, ми помічаємо три головних акти, що коло них згруповані всі церемонії, а саме сватання, заручини та весілля, приготування вінків, Гільця, короваю, навіть саме шлюбне благословення в церкві все це акти другорядні і вони служать тільки підготуванням до основних актів весільного свята. А в нашій студії ми бачили, що кожний з цих основних актів істотно виявляє те саме.